Відгуляли бучні заручини. Михайло та Одарка, як старші, пішли на оглядини. «То чуєте, куманю, які там оглядини? Що там у сироти оглядати? Але вперся. Що не робили, що не говорили? Де там? Ні-ні. Хоч ти йому, людонький, кіл на голові тиши. Ну хай, не мені, а собі бере», – уторила на вулиці Одарка. Але на заручинах, коли приїхав сам Мартин, коли на стіл поставили і слив'яночки, і вишнівочки, та коли варенички підсмажені подали, та ковбаска запахла, о, тоді одарка іншої заспівала, підпила, загомоніла. «То чуєте сватуню?» Вуха мені сусіди протуркали, а що, а куди, а я, чуєте, кажу, аби Бог здоров'ячку дав, та мир до Господи, праці і люди щастя собі добувають. То кому, що вже до праці, то знаєте, у мене народ не дармує, У мене як праця, то праця, а як самі знаєте, держу її сьомий рік, золота дівка, що не похопить, горить в руках, дай бо здоров'я». «Хай буде все на здоров'я!» І свати випивали. «Ой, Гнатунів молодий, веде коні до води, Поки коні напоїш, з Марусею постоїш!» Защебетали дружки. Одарка пригубляє та пригубляє наливку. І до кінця так напригублялася, Що й за огляди не забула. Домаха з невісткою ведуть її по коморах. І це її, і це, ось тут кожушок, купили, чуєте, бирок і дали кушніреві виправити. Ліпше, коли сам вибереш і сам за всім приглянеш. На ярмарку такий тендит пішов, що, господи, що не візьмеш, в руках розлазиться. Знайшли й подушки, й гуні, оглянули й корівку, стоїть і пожовує собі спокійно. Ось тобі воли й корови, думає Гнат. «А одарка що має казати? Не сподівалася навіть. Казали, вона тобі у Мартина як у дома, як рідну шанує. Правда виходить. Про головне поки що замовчується. Краще, коли молодий не знає, що дістане. Більше любитиме жінку. М'ясниці цього року малі, тож треба спішитися. Бігалося, турбувалося. Гнат хотів показати, що він допне, а Мартин також не осоромить себе» докаже, що з нього сподар не на жарт. До Марії дівчата бігають. Рідні немає, то кожна хотіла б за дружку бути. А Марії те, а Марії се, радять метушаться, а якого вони віночка виплетуть, а як зачешуть косу. Збиралися молодиці і цілими ночами йшли наради, кого за першу свагу, кого за другу, хто буде дружком, хто піде в придани. «Посадженою матір'ю одноголосно має бути домаха». Вона ж їй була як рідна мати. Не може Марія поскаржитися на домаху, свою стару господиню. Христя Мартинова то, чуєте, вже гостріша. У той язичок і Марія не раз переслухала сповідь. Що ж до домахи, то гріх щось погане сказати, лагідна і справедлива, де треба нажене, де треба погладити і помаже. А сороті чого треба? Ласки, доброго слова і все. Згадала Марія, що має десь хресних батьків, але вони так мало в житті піклувалися своєю хрещеницею, що Марія майже не знала їх, але все-таки пішла просити їх на весілля, і хресний батько став за посадженого. Треба на шлюб благословити. Спекли коровай. Дівчата обсіли роєм стола, виспівують та вбирають різку. Приїхала з міста Мартинова дочка і причепурила молоду попанські. Білий вельон довгий аж по землі волочиться. Марія трохи соромилась, але відчувала приємність і знала, що їй будуть заздрити товаришки. З цілого кутка зігнали найкращі коні під воду. Музики взяли троїсті. Як заграли? Всі піджилки задрижали. Раненько приїхав своїми кіньми Гнат. Так під'їхав на подвір'я, що віз мало не перекинувся, а штахлі у вікнах забряжчали. Дружки та світилки співами заливаються, музики маршатнуть. Піднявся на ціле село Гармидер. А Марія сховалася у сусідській коморі, сидить, як велич звичай, на скрині і заливається справжніми щирими сльозами. Молодий з боярами знаходять її, виводять за і провадить до хати розплітати їй косу. «Розплітальничка плаче, розплітатися не хоче», – співають дружки. «Боярин та сватса довлять молоду на подушку». Міцно щепила вона на голові руки, боронить свою заплетену косу. Сват розриває руки, розплутає безлічно вмисне нав'язаних косників, які поспліталися твердими вузликами. «Ах, чого-чого, Маріє, плачеш? Дівчатонька, голубоньки, розплітайте її, одягайте її, благословіть тату, благословіть маму, раз, другий, третій». Хай вас, дітоньки, Бог благословить, раз, другий і третій. Благословляли на шлюб непаристими образами. Не було часу поїхати та купити паристі. Один образ Мати Божа молошна, другий Ісус Христос, менший розміром, а це не добрий знак. Сусіди потиху шепотіли. Ні, ні, сусідко, як не кажіть, а це не є добре.